Șazam. Șazam <laughs> Puneți șazamul în gips. Uh, începe o zi superbă de vineri la Radio 21 Și din păcate Băi, fii mai mă... energic, mă scuza. Hai, stai ai dubla 2 nu, nu pot și vă spun și de ce uh, Ieri, uitându-mă la TV am descoperit că am mai avut o problemă cu un elicopter în România Nu înțeleg de ce dau cu ele de, de pământ Mă rog, în România în sensul că elicopter al Smurdului Un pic după graniță, spre Moldova, da Băi, nu știu ce se întâmplă. Înțeleg că a fost legat de vreme de data asta. Mă rog. Da, am văzut și eu nasul. FIFA a aprobat folosirea relorilor video. Ați văzut în timpul meciurilor? Da, o să se întâmple treaba asta în anumite campionate și la campionatul mondial al cluburilor. Da, să uită, da. uit arbitru pe Ele mereu cobaiul. Hai să acolo. Hai să încercăm acolo, că practic au câștigat ce treia să câștige. Asta e o competiție -o plus. Pentru nimeni. ei nu se supără nimeni. Apropo de fotbal Astăzi joacă România, ultimul amical înainte de euro Și mergi cu Georgia Mergem seara. și noi Mergem și noi la meci să-l vedem, da? Și în altă ordine de idei este ziua gogoșilor azi Mamă, și n-am adus nici eu o Este ziua... <laughs> Pentru că se încheie campania electorală <laughs> ziua... <laughs> ziua Fish and Chips absolut oribil mm. Nu, nu hai mă, mă vorbesc serios Băi, termină-te, de super entuziasmat bun. am încercat fi și cips, atât de dezamăgit, am plecat Jesus. Și eu, scurtă paranteză, atât de entuziasmat am încercat Încât mi-am luat și la desert Snickers Din ăla battered Cu fişe în da, și până pe și prăjit în ulei mi-a mi fost rău 3 zile. Ăsta ți-ai luat un baton rău. de ciocolată cu ou și pesmet, în în ou și pesmet și făină și bagată lei, prăjit în, ulei. Bă, e, în același lei cu peștele. Uită cu... să mi aduc aminte chestia asta de fiecare dată când mă gândesc că ești nebun. Colegul nostru eu nu e neapărat cel mai deștept. Nu de Da, exact. Este și uh, ziua repetă. Care. Cum? Este ziua repetă Repetă Cum? Este ziua repetă A, ah, ok, așa Repetă 71 minut este și ziua în care avem știri cu Alexandra Gavrila la 21 Stație de distracție 21 Bună dimineața, Alexandra! Lața bună! Ești pregătită de weekend? Da, cum să nu se vină weekendul, dar până atunci să dăm și niște informații, nu? Te ascultăm! Bine, v-am regăsit! Este cod portocaliu de furtună la această oră pentru toată zona Moldovei. Cod care expiră abia diseară. Carpații Oriental și Estul Transilvaniei sunt zone și ele afectate de ploi astăzi, care se află sub cod galben. Numai în Oltenia, în sud-vestul Munteniei și în sudul Dobrogei, va ploua mai puțin spre deloc. Maximele se încadrează între 15 și 20 și 6 de grade. Meteorologii spun că și în București vin aversele de după amiază. 25 de grade se anunță la prânz. La această oră sunt 15 grade în capitală. Viiturile au făcut două victime aseară, ambii bărbați în județele Bacău și Vrancea. Sute de gospodării au fost inundate în comuna Harghiteană-Ciumani. Circulația trenurilor între Miercurea, Ciuc și Comunești a fost blocată de aluviuni, urmând să fie reluată în această dimineață. Inundat de râul de DN12C, a fost închis peste noapte. Până seară este în vigoare un cod roșu de inundații pentru mai multe râuri din județele Neamț, Suceava, Harghita, Covasna, Bacău și Vrancea. Și în weekend va continua să plouă în majoritatea regiunilor țării. Meteorologii spun că precipitațiile se vor domoli de marți, însă după 2 trei zile revin ploile. Continuăm știrile. Cercetătorii danezi au găsit o soluție inedită pentru a veni în sprijinul fermelor eco. Cu ajutorul dronelor, peste culturi întinse ar urma să fie împrăștiate gărgărițe. Simpaticele insecte joacă un rol co covârșitor în ecosistem, întrucât acestea se hrănesc cu dăunători. Specialiștii danezi susțin că reducerea pagubelor va însemna prețuri mai scăzute pentru produsele ecologice. Proiectul de cercetare beneficiază de o finanțare de un milion de dolari. Iar iar la sport, orădenii au celebrat în stradă întâiul triunf al echipei locale în campionatul național de basket. În ultimul meci, CSM a învins BC Mureș cu scorul de 79 la 73. 7 și 4 minute, gata, știrile Bogdan Șrubel și Ionuț sunt alături de voi, ascultați Radio 21. Ar trebui să o vedeți pe Alexandra Gavrilă cum și-a așezat foile ca să nu le pună pe <laughs> masă și le-a așezat în față, dar sprijinite pe portofelul meu. Ceea e ce mai e comod așa să știi. Dacă nu era portofelul meu înalt și bine umflat no, Ai fi reușit să tu să, să ți le așezi. Nu, nu vezi Vă, uite, ce bine -aude și conducerea. Așa să-mi țineți portofelul, vă <laughs> rog. portofelul lui Șurubel. tot timpul plin. <laughs> Mulțumesc da, și avea probleme cu spatele, Rubel dacă e avea. O termină și tu. lasă sa că... asta, pe asta să fie problema mea, să nu pot să-mi duc portofelul. <laughs> este 75 minute și avem cafea pentru o lună întreagă. Pentru tine Imediat la 0372069699, ne pregătim o provocare. Mama, mama. They mean that's anybody fit. She should play. She'll Up with it girl, rock with it girl. She wanted girl. With a bang bang. Bangs with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Put a bang bang. Come on, come on, turn the radio on. Go When me drop it to the floor and me your energy me not play no I don't the thing you Make me feel weak, girl. anytime wine and catch this pull it up, put it up repeat, girl. Up, up, me no, my pocket 'cause in this world ain't more than what you more. No you worth more than diamond, more than gold. As long as I can Just take control I don't need no money You want more than diamond, more than gold As long as I keep playing Free up yourself, get out of oh, control baby, special în uh, studio, în dimineața asta. Stimate domn, generația Facebook este de-a dreptul uh, o nesimțire la adresa siguranței naționale. Am, am fost Sorin Ovidiu Vântu. Noi, Sorin Ovidiu Vântu, da. Stimate domn, am cum să nu? Nu niciodată vorbind pe omul sincer. Cum să nu? Nu intri pe pagina lui de Facebook? Nu, Să eu, te enervezi. Eu îl cunosc doar pe Sorin Ovidiu Bălan. Bălan. Plătitor de taxe și impozită. Este de-a dreptul de -a dreptul ireproșabil uh, Începutul acesta de emisiune Nu am ce să vă zic Cum era Olimpic Marseille În 74 Ob, a câștigat, de... O la acest ruit Este yeah. inadmisibil ca un ruit. Să vine la radio și să ne spună 9 cuvinte pocite, domnilor Eu nici nu măcar nu încerc să-l pe Radu Banciu Pentru că mi-a și prea bine, domnul Îți se pare că facem radio ca cu 20 de ani Hai, 0372 069, 699 Hai să vedem, ce personaj Din peisajul autohton Poți să imiți, dacă ne si prindem Ce personaj ai imitat, ai luat cafea pentru o lună întreagă să că sunteți mult mai buni decât noi la asta. Eu pot să imit o asistentă TV Ia Gata. Chiar s și ieșit? Chiar s ieșit? Da. da, da. Bravo. Bravo, Pune o melodie, să dați te. Bravo. Auzi, și mie în scara asta puțin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Haideți, vedem. Cine ne sună? Uh, uite. Alex din Timișoara. Bună dimineața, Alex. Iata. Alex. Ce faci? Merg spre casă. Merg spre casă, ale, dar la ore de astea se mergi acasă? Au da, fost la 3 Aoleu, oh, trei, uh, Ia zine da. uh, Ce personaj, imi... de fapt, nu ne spune ce personaj vrei să imiți Ești pregătit să-l uh... Da Ioan, hai, Să înțeleg că nu <laughs> Bine, hai, imită un personaj ia. Hai să ne vedem dacă ne prindă deci, Măi mă, băieți, măi Eu v-am zis frumos E poliția mea, nu mai comentat comentată Stai, te-am căutat de poliție Sunt foarte mulți, sunt foarte mulți și de-aia nu prea ne dăm seama Sunt mulți căutați de poliție Ești în România, nu, Alex? Da, da, No, Deci nu nu știu, deocamdată nu pot să-mi dau seama Hai că mai încercăm Hai să mai luăm un telefon, Beatriz Să vedem Alo, bună dimineața cum te numești? Cazem! Și ce personaj? De fapt, nu. De ce îmi întreb mereu ce personaj? Ea imite un personaj, ia să mi ne plina. Da, se fac o manemă. Da, se fac o manemă. La. fac o manemă. Se fac da, Dacă vă spun că eu nu știu exact cine făcea aia Adică eu știu lucrurile băiată, astea Îți dai seama că am putut să zice și noi Dacă vă dăm radio-ul nostru voia că știi de razna <laughs> Dacă vă dăm vacanța mea acum Ai, ai, ai Ai văzut o toare invidiață Ia stai, stai puțin mai acolo stai și acolo. tu Mai încercăm și cu Bogdan Bună dimineața, Bogdan Te ascultăm Da și tovarăși <laughs> Astăzi este cine? <laughs> Oi, mai avea o dimineață! Cu toată lumea pe muncească! <laughs> pentru că. Păi, e sâmbătă! să Și-l o să de la capăt! Haideți <laughs> să ne pregătim pentru duminică, voias! Ne e frica să vă întrebăm când-o doriți! Gata, gata tobare! Ura! URA! URA! URA! URA! Ura, bravo! partidul partid. singurul, e okay. singurul partid că nu nu va alarmați să nu aveți probleme cu inima, tovăreșe. Așa, no, no. bun Să nu bezi cafeaua aia pentru o lună întreagă cu toată grămadă, tovarășe, da? Chiar am să mă strădui Așa, De. să stai acolo pe, pe linie Tovarășe, mulțumim frumos Hai, se duce cafeaua la Bogdan E 7 și 13 minute, ura! Uera! E bine, ura! E. Dimineața în mare fel Wake up! La Radio 21 Hai, iau, Jais oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Say to her. Hi, at <laughs> I got one question <laughs> How'd you fit all that In them jeans <laughs> You know what to do with that big fat butt Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Wiggle, wiggle, wiggle Just a little bit of No hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. Hot damn it! Woo. Your booty like two plenits. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it. Just you know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Yeah. Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, Ali. You that don't. Run. Tired of working that nine to five? Well, oh, baby, let me come and change your life. Hot damn it! Woo! Your booty like two planets. Woo! Go ahead and go ham, savage. Woo! Whoa, I can't stand it. 'Cause you know what to do with that big fat butt. Oh yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, shake it, shake it, girl, just a little bit of. What your mama gave you, misbehave you I just want to strip you, dip you, flip you, bubble, babe you What they do, taste my raindrops, cable. Okay, Now what you will and what you want and what you may do Completely separated, till I deeply trade it, trade it Then I take it out, take it off, eat it, ate it Love it, hate it, overstated, underrated Everywhere I've been, can you wiggle, wiggle For the b o g, -G again Come on baby, turn around Big fat butt, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, shake it, shake it, girl, just a Și 16 minute Trăim în cea mai frumoasă țară de Pe acest conținut, dacă nu din lumea asta cu totul Pentru că la noi se fac multe proteste Lumea a învățat că Dacă ceva nu ne convine În sfârșit, după 100 de ani de la Revoluție, nu 100, da, 100 mă rog. Lumea a învățat că poate să iasă în stradă Să spună, domnule, nu-mi convine aia Vreau să schimbe, că până la urmă plătim cu toții Pentru ce primim în țara asta e, De curând au ieșit prof Profesorii în, în stradă A fost un protest Pașnic, pe alocuri yes. Nu, chiar a fost pașnic, n-a fost un protest It was a peaceful protest Yes, da. but also funny Mie nu-mi place să râdem de profesori Eu am o afinitate pentru profesori Dar <laughs> în această situație a fost ceva S-a întâmplat talent. ceva Băi, pe bune, am văzut faza asta Pe blog la Bunescu Un blog destul de cunoscut semi-cunoscute. Păi mai intrești tu pe știrile Și s -a luat el de acea profesoară de care știe toată lumea care nu știa engleză, nu? Da, mie mi-a mi plăcut explicația din această știre. Din cauza camerelor de filmat sau a căldurii de afară, unii profesori au uitat noțiuni elementare privind materia pe care o predau. Eu, unul de la căldură, Uit să mai miros frumos. Alții uită engleza. Da, eu vorba de o doamnă profesoară care a uitat engleza. Și a comentat cineva acolo și blogul lui Bunescu. I- a zis, au ieșit 10.000 de dască din uh, stradă Ca să-și ceară drepturile Și tu te iei fix de faza asta Sau, mă rog, voi vă luați fix de faza asta Nu e chiar corect Dar s-a întâmplat un lucru funny și noi trebuie să-l taxăm Normal. Și putem să-l taxăm și audio, Bogdan? Da, e simplu fac cu înregistrarea asta, a de pe peste tot Aaaa! Aveam un link pregătit și vă că nu mai există nicări Poți să apești tu pe ce butoane vrei Conspirație, miroasea conspirație Deci au scos-o ăștia toți blocării Toată Auzi? lumea a scos-o Nu vei să jucăm noi acest moment? Ba da, mi-aș dori, pot să fiu o profesoră? Da Hai fi tu, report. Da, Hai ochelar, nu puteai să fie altceva Bună ziua, ce predați? Engleză Ah, ok For how long have you been teaching English? Yes, yes For, no, For how long have you been teaching English? Ah, Lasati-va, cam iero. Uh, can you understand what I'm saying? Lasati! <laughs> Acesta a fost un moment de teatru radiofonic. Băi, deci ce bun. Momentul ăsta, credeți-ne pe cuvânt, chiar există, doar că nu găsim linkul în momentul ăsta. S-a întâmplat treaba asta, mi se pare foarte funny. De la căldură, fie de la. Uh, ce ai zis tu? De la camera de luat vedere. Camerele de luat vedere. da, da. Doamne. Da, că oh. pe doamna asta, dacă o întrebai ce planuri are un weekend, ți ar fi zis că nu ascultă asta, că ascultă Justin Bieber. <laughs> <laughs> Eu nu ascult, domne, așa ceva, lăsați mă în pace. Înțelegi? Da, ea și zice, ea predă engleza, nu ține pentru ea. Înțelegi? Da, da, toată, dar nu i-a rămas e nicio părere. Radio 21.0, pagina de distracție. Are...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 The darkest side of me that makes you feel so numb Cause I like hell It's a burn when I'm not there I'm a matter from heaven. We all gotta get fed. Can let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal. But it's praise that I get. You hang out know our free boy. Now I finish with you, yeah, no. Can you feel the warmth? Yeah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 22 de minute am deslușit misterul Aveam o eroare de plugin în browser și asta înseamnă că o să dăm înregistrarea cu profesora de limba engleză. E puțin mai târziu. Deocamdată ne pregătim de horoscop. Beatriz amestecă zodile imediat și vedem ce spune astăzi. Horoscopul ești pe 21. Bună dimineața! M-ai mințit cu vorbe, mi-ai aflat secret și ca un hol intrat sub la mea. știi de -o vreme Fetele Fetele cu achetele Nu mai pot da tu da Sub elea mea Și știi Eu te rog că Să nu faci prostii mm -hmm. Eu nu-s prost Da-mi timp cumva De tine, de mine, de noi Pentru că tu ești Sub elea mea Wow, eroină Wow, s cu vorbele, mi-a schimbat hotarele. Ce folosă când este peripit doar cadru cu ochii fusta până la genunchi. și mâine ci nu-și s-a Ce dragoste ai vrea, dar merul e mușcat și între noi. What? Iubirea ta nu ține Nu ține con de Pe care le-a rănit atât de rău sí. 26 de minute dimineața în mare fel la Radio și 21 Facem horoscop neața Beatrice Bună dimineața! Înainte să amesteci zodiile alea, să le aici acolo Vreau să dăm play materialului despre profesoara de engleză De care vorbeam puțin mai devreme Care din cauza căldurii la protestul din capitală a uitat Ce predă, cum predă, zice așa Ce ea 16 ani. Ce predă? Engleză For how long have you been teaching English? How, how long have you been teaching English? Wow, lasă-ți că nu <c> era. Da, da, da, nu-mi place, da, pronunție. English. For how long have you been teaching English? Yes. Yes. Oh, yes. yes. uh, how long have you been teaching English? Wow, lasă-ți că -mi E sucurile calde. Master, să scamiera. rău e foarte tare, deci, bă, bravo raportului de la prototip, că pot să întreb. Leave asta. it cause it's bad to me. Da. <gătări> ce zodie e, Să i spunem și Dânsei la horoscop ce scrie, dar uh, na, acum dacă se nimerește, să extragem și zodia Dânsei yes. foarte bine. Yes. Yes. yes. Hai să mai uh, batteries uh, in the ball. Tell the Zodies yeah. Hai What? What's zodiac? Yes, please, okay. yes. And it goes like uh, this. Uh, astăzi primiți o ofertă mai bună. Așa că în loc să plătiți amenda, o să dați o șpagă ceva mai mică. Bravo! Yes. E reducere, practic, e o mică reducere. <laughs> e, e, e, e bine, merge. Mă rog, în România cel puțin. Hai să mai... Let's exchange another zodie, Patrice. Vărsător. Vărsător. Se Astăzi, numește poorer. The poor. Faci o excursie prin toată țara Adică mănânci o varză la Cluj Cu niște cârnați orăltenești Și la desert o dobrogeană cu brânză oh, mă, ce Mamă bun. ce te-ai plimbat Uf, Ce bun, bravo Și Gemeni mm, Gemeni Opoziția Soarelui cu Saturn Este momentul în care se iau decizii dificile să dorm pe partea stângă sau să dorm pe partea dreaptă Of. Decizii, de decizii! De Liu e pe bune! Radio 21 that you on my, parade, you get in, using my name You think you broke my heart, oh girl, goodness, eh? You think I'm crying all my own, well, I ain't.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 Go to the Bună dimineața! E scurtul zilei și pentru că ne adâncim deja ușor-ușor în luna iunie, toată lumea se gândește la... la vacanță! Logic. E, acum chiar dacă nu ești în concediu, astăzi îți spunem cum să faci să pară că ești în vacanță. De exemplu, propunerea 1. Simplu. Puneți la birou wallpaper cu poza aia cu insula și hamacul, puneți pai și umbreluță în cafeluță și schimbăți ringtonul în... A doua propunere fi turist în orașul tău Se ia poziția de turist, mâinile la spate Borseta la purtător Aparat foto la gât Și să ia orașul la pas Bine, acum vezi și tu ce vizitezi Să nu rămâi în aparatul gol vorbeam Sau, a treia idee Închideți telefonul Nimic nu spune vacanță ca... Momentan, clientul apelat nu poate fi contactat Te rugăm să încerci din nou mai târziu Concert e plăcut Scurtul zilei! Incorporează inovația Whirlpool în bucătăria ta. La Emag ai până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool. Cumpără de pe Emag pachetul promoțional de incorporabile din cristal negru, format din cuptor electric cu autocuratare hidrolitică și țări plus plită pe gaz cu curatare din fontă la doar 1799 lei. Emag.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 Gătește-te de meciuri și înscrie și tu în campionatul ofertelor! Dă o fugă la Altex și cumpărăți noua tabletă Huawei cu display 7-inch, procesor quad-core și 3G la numai 499,9 lei! Altex, cel mai mic preț din România! Ce zici? Faci lista vista finală de vacanță? Haide, începe tu. Păi, ne trebuie un troller pentru haine. Ne-ar cam trebui două. O geantă mai mică pentru costumele de baie și cremele de protecție mm -hmm. solară. Și neapărat una mai ușor de cărat pentru accesorile de cățărat. O, minge de <sus> Indiferent unde vei face mișcare, pasiunea pentru sport începe la OMV. Descoperă noua colecție Lotto Diamond cu discounturi de până la 70%. Promoția este valabilă între 15 mai și 7 august. OMV. We Care More.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 Nu ai încă un computer al tău? Cumpără-ți acum primul PC pentru posibilități nelimitate. Laptopul Lenovo B5080 cu procesor Intel Core i3 și unitate de stocare de tip SSD este disponibil la doar 1399 de lei și 90 de bani doar în magazinele Flanco și pe Flanco.ro. Pentru viața sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ochi per spatea și nu pot ai cum să ghecezi ce are Stie azi să crezi treia tā Ai cum să cei Tu, unde stau și eu și tu? Schizo ambasador în țara fetelor. Minorele sunt. într-un stil major. Fata muncește. Uite cum crește. Toți la pescuit că țara e în formă de pește. Băi, Spania, fetele în Italia. Bani în America, aici în România. E frumoasă, dar se uită în Nu e Dracula, dar te mușcă de gât. ia e Ana, ea e Ivana, e Bia. Perfecte că le scrie pe spate. Made Romanian. Oh! În mare fel, la Radio 21 e momentul să facem meteo cu Bobo! Bobo, doamna. Bobo, meteo. Da la meteo. Da, încheiem săptămâna cu vreme instabilă, ne-am obișnuit oricum. Eu am riscat ieri, m-am dus și mi mi-am spălat mașina. Ei. Am fost complet nebun. Am ajuns acasă, am parcat-o sau adunat-o, zic. Stai ca-mi-o fac pe aia clasică. N-a ploat, culmea. Sper să nu plouă nici azi. Vremea instabilă. Local vor fi averse, mai ales în zonele înalte. București e zona înaltă, nu e. Zona aia cu turnul ăla, e singura zona înaltă. Temperaturile maxime vor varia undeva între 16 și 26 de grade în țară. În general, instabilă vremea și la noi în capitală. În București o să avem un program după amiaza ce? Aveți un garaj cineva? Descărcări electrice, poate, și chiar intensificări de scurtă. durată ale vântului maximă. De 24-25 de grade Respirabil, trăibil, supraviețuibil E ok Ceva fiind una din zilele alea bune Ale anului și tocmai pentru că e zi bună mergi și la anulța astăzi cu îngăduință Pentru sport Mulțumesc că am prea la legătura um, Nu s-au întâmplat foarte multe în sport A fost un amical, era Anglia-Portugalia Un amical de lux S-a terminat 1-0 pentru Anglia cu un gol marcat de Smalling. Nobody cares. Nobody cares, bun. Poate somebody cares about this. Diseră joacă România cu Georgia. Da. Un amical de mai puțin lux. Da. Cu acești doi. O să avem doi trimiști spe... speciali, Bogdan și Șirubel, acolo la meci. Băi. Da, diseară da. Vreau să facem treaba asta. Noi mergem diseară la meci și experimentăm ceva ce probabil n-au mai experimentat moși și strămoșii noștri. Ne invita FDF-ul la loja. Băi, da, da, da, sunt curios să văd ce gustau alunele acolo. Deci vreau să venim luni Și să povestim cum este la meci Pe Arena Națională la Loja Mulțumim frumos, FRF, cu ocazia asta Pentru invitații și de-abia aștept să am Un televizor să văd că pe stadion În general nu ai, bine, pe națională arena, Național arena Există televizor la pe mijloc Care nu arată relori Arată tot am văzut niște, la un moment dat, niște momente asta, dar, Doar arată. la gol, doar la gol poți... nu mai singur în da. Reloare <laughs> La Loja, acolo, o poți să vezi înainte să Orly să la arbitru. <laughs> să mă să și tu, măcar de ce. Uh, gata, băieții. Mulțumim frumos pentru sport. Nu aveți pentru ce să mm -hmm. mai aduce și mie un frankfurter din ăla, un cârnat din ăla de la... Luă, mă-ți dai seama că mergem cu punga, e nebunit. Dimineața în mare fel. Wake up! La Radio 21. To anywhere, maybe we'll make a deal. Maybe together we can go somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working out it can be. Man say saves a little bit of money Wanted to drop too far Just cross the border and into the city You and I can both get jobs Finally see what it means to be living Did You got a fast car So fast enough so we can fly away We ain't gonna make a decision It's not a way to die this way For that bottle, that's the way it is Said his body's too old for working His body's too young and took like his mom ran off and left him She wanted him off from life and he could give And said somebody's got to take care of him So I quit school and that's what I did He a fast car. We go cruising and stand on We still ain't got a job Not working the market as a checkout out At all things will get better You'll find work and I'll get promoted We'll move out of the shelter I live in the suburbs. You a fast car. you're fast enough, you fly away. You and make a decision. Please do die this way. Fel. Awesome. La Radio 21 7.47 de minute, bună dimineața Ce este viața asta a noastră dacă nu găsim combinații frumoase fiecare zi? Există o combinație tare la tot pasul 3 Doar să deschizi puțin ochii să le observi Sunt băieții cu combinații drumul taberei Cel puțin lângă stația de metrou. Las-mă combinații, băieți cât de români ești Deschid băieții mele. aia, și au tot felul de telefoane De orice vrei tu Eu vorbeam despre ce ne-a zis Ionuța din aur În pauza între piese s uitat la noi și zis, Băi băieți, cum e combinația acum de miros de tei plus terasă Păaa, mă nebunește, efectiv Ai de faptate. Combinații de astea Am mai simțit asta, m-am oprit pe stradă și am dat-o din aia ah, tei ah, Dați-mi niște tei Mai mult tei dai seama că sunt niște oameni care sunt alergici la tei oh, Ei ala. ce fac în perioada asta? Păi, eu sunt alergic la primăvară N-am fost la medic să fac investigații Am anunțit, îți văd exact la ce Dar la primăvară sunt alergic în general. Bravo. Deci nu ești o combinație bună cu primăvara no, Dar știi ce e o combinație mișto? Mm. Fructe cu frișcă. Corect. Mm. În special căpșuni Căpșuni cu frișcă? Bă și apropo de mâncare Nici cu muștar, adică dacă tu suntem în zona aia Vai, Ce da. e fructe cu frișcă? Ce Adaugă și o berică, te rog Hai să facem asta, hai să găsim combinații mișto în viață Uite, 0734666000 Ne scrii pe whatsapp o combinație Acum vin în cap toate nebunile hai, -a, zi, zi. A un plus masaj de acord. Știu, fie binte plus bețișoare parfumate. Okay. Ai încercat? Nu-mi plac bețișoarele parfumate. <r Imperial> da, Bravo, absolutori, stricat tot tot feng shui rom cu cola. Și cu lămâie și cu? Lămâie, Lămâie. anșa. Păi dacă tot, tot ducem așa Hai să ducem și club plus răsărit Hai să ducem ahmureală plus pat Asta e sunt formule matematice, mă dreptate Egal fericire Tot ce e egal fericire păi în viață le punem pe Hai pe să facem asta Tot ce e egal fericire în viață Zic. Combinație de drum cu asfalt Ador chestia asta Deci când ave... Da, minus gropi minus Mai gropi la noi. Egal fericire de aia nebună Autobluz autobuz, Autobluz, auto auto auto man auto plus miros plăcut da, este frumos. Bogdan plus da, da. E, Ionuț. și Da, Da, da. Faraionut. Și un strop de ionuts, un splash. Pș, un pic așa pres, se presare și niște. Eu nu, am acolo de gust. Dar am o combinație superbă în cap acum. Șurubel unde să știe chestiile astea că el nare permis. Imaginați-vă. Apus plus condus plus piesa asta. Știi cum e? Mm. Știi cum e combinația asta? Să știi că mergi și a pus plus ca un din dreapta plus piesa asta <laughs> Hai să ascultăm piesa <laughs> Mergi și la răsărit Dacă nu mă credeți, ascultați-o 07346666000 Combinații mișto pe WhatsApp-ul Radio 21 Citim imediat Hai că de condus, lăsați-vă în Tell me that you need me, tell me that you want me I've been waiting all night for you to tell me Tell me that you need me, tell me that you want Tell me what you want tell me tell me that you need me I've been waiting all night for you too Oh oh tell me what you want man. I've been waiting all night for you to. Tell me what you want tell me tell me that you need me Deschizi geamul. Aici ce faci, te-ai oprit? Deschizi, nu, no, nu, no, nu. No. Deschizi geamul. Lași vântul să intre mașina. mașină. Ah. la de tei. E o musculiță. Da, <laughs> ah, nu, așa e piesă. Doamne, vacanța, acum vă rog... Crește, crește! Hai! Nu te-ți preda săriți! Sincer, pare că puțin cu piesa de la adisina și Lidia Buble. Mă cerți, mă cerți, mă cerți, tu ce-am! eu, tu el! Hai pe WhatsApp! 0734666000 666 Ne scrie Eliza pe WhatsApp Cea mai happy combinație Miros de ploaie plus munte wow. awesome. Muncă plus Facebook Asta e o combinație întâlnită des la noi Metro plus drumul taberei uh, Mai puțin des ne-a scris și Adi pe WhatsApp. Hamac plus thailandeză cu frunza. Cu frunza da. în mână, cu frunza în, în mână, care se da. face vânt. Foarte da. tare. Portofel plus bani ar fi ideal, dar nu prea. <laughs> Portofel plus bani, nu știu. Am e o combinație foarte bună pe care am făcut-o chiar lunea trecută, pentru yeah. că nu apucasem să văd episodul Game of Thrones -ă la tristul, de-am plâns. A, vă povestesc eu o da. dată. Un episod din Game of Thrones combinat cu următorul episod din Game of Thrones ca să ai probleme. Știi că de obicei în serialul ăsta e, e unul nasol. E unul nasol, deci să-ți spari televizorul și după aia e unul, mai ok, așa mai A, e. Unul să... care te lasă da. ca pe aici și am înțeles. Corcodușe plus sare. Ne zice cineva. Băi, vă să ați mm -hmm. plus sare? la baie. Plus drumuri la <laughs> Super. Muncă plus vineri. Corect. Clar. Chiar, asta e chiar o combinație Geocombinație... bună. Și ne bucurăm de ea în secunda asta În mm, cartof cu înghețată? Nu, n-are din moanță nu, nu da. Combinația pe care ai făcut-o tu chiar e interesantă Cafea plus înghețată de vanilie Chiar da. a fost, n-aș fi zis că e atât de bună Combinația asta uh, Discutăm combinații, hai pe WhatsApp 0734 -666 -000, Ești pe Radio 21 la fix vinștirile N-ar fi mișto și o combinație bobiță Plus bădbiță Dar păcat că nu-ți crește Sunt și știu că acum mă auzi doar într-o ureche. Nu ți s-a radioul. Știi că folosirea căștilor pe stradă îți distrage atenția de la ce se întâmplă în jurul tău și te pune în pericol? Ascultă muzica mea într-o singură cască și rămâi în siguranță. Go, mono! Uite, acum sunt în celălalt ureche. O campanie Radio 21. Vină în magazinele Media Galaxy sau intră pe mediagalaxy.ro și ai cea mai variată gamă de produse Electro-IT, să ai de unde alege preferatul. Acum ai reducere de 300 de lei la LED Smart TV Full HD Android Philips cu diagonală de 81 de centimetri și tastatură wireless cadou la numai 1099 de lei preț buyback la schimb cu un televizor vechi. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse online și offline. grăbește de semaforul e roșu deja. Nu pot merge mai repede, am un cârcel. Ah, cârcel dureros. Am avut și eu, în special noaptea. Dar în farmacie mi s-a recomandat anticârcel și am uitat de cârcei. Prin compoziția unică și ingredientele atent selecționate, anticârcel elimină crambele musculare. Anticârcel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Anticârcel spune stop cârceilor. Vino acum în rețeaua Telecom pentru experiențe uimitoare pe internet. Ești mereu conectat cu prietenii apropiați, chiar și atunci când vă despart mii de kilometri. Și nu pierzi niciun moment care contează cu adevărat, pentru că acum avem 96% acoperire serviciu 4G pentru populația din orașele României. Încearcă acum noua experiență 4G. Telecom. Experiențe împreună.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 L-am găsit în sfârșit Arată bine, îmi talpile. De-abia aștept să fim împreună la mine în grădină Și știi cum m-a Cu o ofertă superbă Lasă-te ispitită de bavajul Semelrock. Rock vin și tu în magazinele partenere Semelrock și Și cedează calităților sale La prețuri cu totul speciale Semelrock, Rock, passion for paving Emag și Beko te ajută să-ți echipezi Casa în mod ingenios Intră acum pe Emag și profită de până la 30% reducere la electrocasnicele Mari Arctic și Beko din promoție Alege mașină de spălat rufe Beko 7 kg, 1000 rotații pe minut Clasă A plus și 5 ani garanție La doar 899 lei Emag, online va fi mereu simplu una din trei femei are probleme cu căderea părului. Gata cu rușinea! Iată soluția! Eu în calitate de doctor recomand Parusan. Studiile au confirmat dublul efect al Parusan. Parusan reduce cu 30% căderea părului și accelerează creșterea firelor noi de păr. Parusan. Soluția împotriva căderii părului.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 Cât de important este viitorul copilului tău? Cumpără-i acum primului computer și oferă-i resurse nelimitate de cunoaștere pentru un viitor mai bun. Laptopul HP 250 G4 cu procesor Intel Celeron este disponibil acum la doar 899 de lei și 90 de bani în magazinele Altex și pe Altex.ro. Distra. Plața România se relansează cu o premieră. Superconcert în aer liber, deliria Show într-o formă nebună, nebună, nebună Se întâmplă vineri, 3 iunie, în parcarea Plața România de la 9 Vida. Radio, radio, radio, 21. Statie, de de Ac distracție. 21. Este ora 8 fix Avem știri la Radio 21 Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața! Ce faci? Toate bune? Da, da. Abia aștepți weekend-ul Așa e! Până atunci te ascultăm cu știrile Bine v-am regăsit! Moldova e sub cod portocaliu de furtună La această oră cod care expiră abia disară Carpații Oriental și Estul Transilvaniei Sunt zone și ele afectate de ploi astăzi Care se află sub cod galben Numai în Oltenia, în sud-vestul Munteniei Și în sudul Dobrogei Va ploua mai puțin spre deloc Maximele se încadrează între 5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 Este doliu național astăzi în Republica Moldova în memoria echipajului elicopterului Smurd, care s-a prăbușit ieri în condiții de furtună. Patru persoane și-au pierdut viața. Aparatul de zbor a căzut la aproximativ 100 de metri de o pădure aproape de granița cu România. La bord erau pilotul, copilotul, o doctoriță și un asistent medical de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. La locul accidentului continuă investigațiile, iar Procuratura Generală a Republicii Moldova s-a autosesizat și și a început urmărirea penală, anunță anchetatorii din țara vecină. Ne întoarcem în România. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au închis pentru jumătate de an o cofetărie din cartierul bucureștean Militari, unde materia primă era ținută în căldură, iar produsele nu aveau dată de fabricație și de expirare. Un client reclamase că a văzut șobolani în incintă. Patronul cofetăriei a fost amendat cu 10.000 de lei. Este ultima zi de campanie electorală, mâine este zi de reflecție, duminică suntem așteptați la urne să ne alegem conducătorii locali într-un singur tur. Pregătirile pentru scrutin au intrat în linie dreaptă. În premieră, votul va fi monitorizat electronic într-o încercare de a preveni fraudele. Și schimbăm subiectul, un băiat a fost abandonat de părinți săptămâna trecută într-o pădure din Japonia și a fost găsit în viață după o săptămână. La căutări s-a alăturat ieri și armata. Părinții au recunoscut că au dorit să-i da o lecție copilului în vârstă de șapte ani, chipurile, pentru că era obraznic și că atunci când s-au întors în pădure, nu l-au mai găsit. Aparent sănătos, băiatul a fost transportat la spital. Opt și două minute, totul e bine când se termină cu bine, se termină și știrile chiar acum vă las cu Bogdan Șurubel și Ionuț. și frumos, Alexandra! Mulțumim! Ce zi azi! Este bine! Yeah. Și din aur, înainte de fix, vorbeam despre combinații drăguțe din viața asta. Haide-nești Alexandru. Combinație. Combinație? Deci, uite, ne-a scris cineva pe WhatsApp-a din aur, bărbat de 40 de ani plus lipsă chelie. Ok, foarte bine, bravo, pare a fi o combinație bună. Capșun cu frișcă. Ei, hey! bravo! Da Corect, Muncă plus vineri mai avem aici de la cineva. Uite, mare plus summer party, evident, luni plus 1 decembrie. pe păi, bună te gândești la 1 decembrie? Da, da, să fie liber în sensul ăsta. Mititei plus Sprite cald. What? Set <laughs> <laughs> <Sad>, no one, <and laughs> ever. cu calde, de calde, e numai rebuturi. Sprite. Uite, se zice. Dimineața plus radio 21, nu ne spune cineva. Dimineața, dimineața plus mare plus fel, te rog. Și... Uh... <laughs> Cine ne mai... Mamă, deci avem o grămadă de mesaje. Cât timp mai am să vorbesc? Poți să mai, poți să mai da piscină plus... timp cât vei tu, dar noi plecăm. Piscină plus apă super curată, cristal. Da, imaginează senzația. Mm. Să te bălăcești, pli pli pli plip. plip, plip. Foarte frumos! Aici, deci, minus minus de clor ah. Ar fi ideal, dacă se poate. <laughs> uh, sare și tequila. Mă rog, și avem multe. <laughs> Hai. Uh, 0734 Ne vedem acolo pe WhatsApp-ul Radio 21 și ne conversăm. Ia uite La radio. ce de Aducem pe Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling pe 21, Neansa. It goes electric, baby, when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body But when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. Come like the way we rock it, so don't stop. Nowhere to hide when I'm getting you close When we move, well, you already know So just imagine. you Nothing I can see but you when you dance, dance, dance Feel like a good, good, creeping up on you So just dance, dance, dance all those things I shouldn't do But you dance, dance, dance but There ain't nobody leaving soon, so keep dancing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 Sunshine in my pocket Got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body When it, it drops Ooh, I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally You won't like the way we rock it So don't stop without that Unlock the lights When everything goes Know where Just imagine. <laughs> Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. I'm good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. can't stop the feeling. So just dance. dance. So just dance.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 Și o minute aici, la Radio 21, bună dimineața Dacă ți-am spune că există undeva în lumea asta un sat În care casele și magazinele nu au uși Ne-ai crede? Ți-ar lua o minte alaznă? Și nu este sat de de corturi să zici că au toate fermoari. Nu, nu au uși, nu au încuietori. Asta pentru că localnicii cred într-un zeu. În India se întâmplă lucrul ăsta? Băi, e cumva același zeu care îi protejează pe șoferii cu multe cruciulițe pe bord? Băi <laughs> trebuie asigurare când ai 14 cruciulițe legate de bord. Legenda spune că acum 300 de ani zeul a promis că îi protejează cât timp idolatrizează piatra și nu fac uși din ea. Man, <laughs> asta a fost Dilu. La bun început, acordul Și oamenii au mers pe el Deci n-au uși la toalete publice <laughs> Au doar perdele subțiri la intrare. Bă, eu am trăit chestia asta Deci acum patru ani patru ani, Am fost la Costinești, la un hotel Nu o să-i dau numele Și am stat într-un apartament Numai că apartamentul ăsta n-avea uși Nici între camere și nici la baie Avea doar o perdea la baie și era Iurea, sincer să fiu Pentru că în apartamentul ăla Mai stăteau cu mine și fete și Era fete... cu munca erai Și fetele erau drăguțe Și sincer, erau drăguțe la modul că Îți venea să te poți frumos cu ele Să le agăți în general Să le surprinzi, să le uimești nu să, uimit, sigur, nu să le de peste tine în baie când ești în mijlocul acțiunii, înțelegi? S-ar putea să le fi uimit fără ușa la baie, vorba de. Le-a uimit nasul. La ăștia în India, aici, magazinele sunt lăsate deschise tot timpul, pentru că ei cred într-un încerpăzitor care îi ferește de ghinion, iar toți cei care fură ar putea să orbească sau să aibă accident de mașină. Wow. Pentru că au furat. Deci, Bă, e perfect. Până la urmă, poate asta e justiția, lor, că tot un accident de mașină se numește și când ești legat de un stâlp și într-o mașină în tine. Adică... Acum, noi am făcut niște săpături am căutat ce am răscăutat în mitologia românească și l-am găsit pe Ciobozeu. Care Ciobozeu este zeul român care îi pedepsește pe cei care fac ciobanisme. Exact. <laughs> și uh, am găsit și niște incantații pe care uh, le-a le lăsat Ciobozeu pentru generațiile următoare, cum ar veni. Ia să intrăm un pic în templul lui Ciobozeu. Vedeți că nu e de glumă. Uite, scrie aici, de exemplu. Dacă mai tai fața în trafic... Să-ți crească păr animalic ăsta? De unde e în talpă? Nu știu unde scriește. De nu-ți respecti Locul la coadă Să te doară fix în noadă Mala, cum e asta, frate, bun. nebun? Dacă porți la șlap ciorapi De soacră să nu mai scap. Cel care nu dă semnal Să mănânce doar metal mai am un aici Dacă mă mai strigi cu boss Să ajungi piele și os <fie> <fie> <fie> <fie> <Aoleu. fie> Asta-s <fie> eu Piele și os <fie> <fie>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 Volkswagen Crafter este fix colegul acela care trage tare când se prelungește programul. Cu motor de 136 de cai putere și capacitate de încărcare 7 euro paleți, Crafter are acum un bonus cumulat de 6200 de euro, TVA inclus, și 12 luni casco gratuit prin Porsche Finance Group. Achiziționarea mai multor utilitare aduce avantaje financiare suplimentare. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Emag și Beko te ajută să-ți echipezi casa în mod ingenios. Intră acum pe Emag și profită de până la 30% reducere la electrocasnicele mari Arctic și Beko din promo Alege mașina de spălat rufe B 7 kg, 1000 rotații pe minut clasă A plus și 5 ani garantie la doar 899 lei. Emag online va fi mereu simplu. Vino acum în rețeaua Telecom pentru experiențe o imitoare pe internet. Ești mereu conectat cu prietenii apropiați, chiar și atunci când vă despart mii de kilometri.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 cele mai hituri Radio 21 Pentru mine Știi că nu e ușor Pentru tine Dragostea e umor Dar orice ce fi mereu te voi. Poate orice ți-aș aduce De pe stelele Tu chiar nu simți Miroasă dragoste Iar luțea Făriu De-aș fi ți face Dar orice-ar fi, mereu te voi urma Dimineața, la cafea mă iubești După masă, parcă te răzgândești Iar seara faci orice ca să să dau tot, am din tâi După râns vine plăs de bucurie Timpul trece, dar noi suntem doi copii I-am transformat pe balauri în jucării Și-am lipit ce-ai stricat cu bucurie Mă cerci, mă cerci, mă cerci, Certa, lasă, lasă că te cert în 3 minute. Fix mă apuc să te cert, dar până atunci avem niște treabă. Nu? Hai să-i dăm cu treaba asta. Treabă de 100 de milioane de vizualizări. Este o treabă de vineri, este o treabă de weekend Și vine de la un DJ care se numește Martin Solveig E piesa simțite de astăzi la dimineața în mare fel Se numește Intoxicated Am căutat să-ți dăm niște zvâc pentru final de săptămână uite cum începe, fii atent aici Exact ce trebuie Martin Solveig și GTA se numește Intoxicated Piesa asta Hai, multă puțin uh, volumul ăla, mai sus Ascultă piesa presimțită la Radio 21 sa e o vineri Absolut genială Rămâi pe 21, stație de distracție Te fix și din momentul ăsta ai la dispoziție Fix 10 minute Să dai SMS la 1721 cu textul Panica21 Să te înscrii la concurs și mai târziu Puțin ai ocazia să câștigi 100 de euro Nu uita, poți să te înscrii Și pe site-ul nostru pe radio21.ro La concurs și să-ți calmul Dacă intri în direcție E foarte simplu, baftă! Dimineața în mare fel Wake up! La Radio 21 Hai, ca ziceam că mă cerți Șurubel, mă de cerți, cert. mă cerți Tu ceartă, mă cerți pentru că, uite, tu ești un om care nu știe să aprecieze hamacul Doamne și domnule Bogdan, în general, în viață Preferă un șezlong în fața unui hamac Hai să facem așa, să ne imaginăm chestia asta Deci ajungi într-un loc mistic science fiction În care există un hamac și un șezlong Ce alegi? Hamacul? Da de... Mai există și niște plaje, acolo și apă Vă, Bă, băiatule, hamacul Înseamnă viață Hamacul te leagă de natură, la propriu Pentru că te să legi între doi copaci Înțelegi? Dragi ascultători, nu vă lăsați intimidați și nu ascultați voi la șurubel Gândiți-vă bine În hamac stai cu o așa Stai ca o scoabă Pe șezlong Stai cu spatele drept Este practic un medicament Ți-a prescris doctorul două ședințe de șezlong Domnilor, onorată audiență Doamnelor, domnișoarelor Oricât de high-tech ar putea să fie un șezlong Imaginați-vă, hamacul Are funcția aia șmecheră De legănare plus adiere Știi, când apeși butonul ăla și bam auzi dar are suport suprem. de pahar? Hamacul tău? Sau mă, ce nu, nu trebuie suport de pahar Ai mă, cum să Și de ce nu trebuie? Pentru că hamacul se pune între doi copaci, da? Deci vine cu două umbreluțe La pachet, direct, din fașă Băi E default Auzi, îți place să te cu modelul ăla de gard pe tine? Te întreb de curiozitate Place? Nu, dar mi se pare mega sexy Știi să mi ai o piele, de sârmă. o piele bronzată În hamac e ca un drept de plasă <risa> Nu? Băi, până și numele She's e frumos, îți spune ce trebuie să faci She's long, măi Hamac că... sună ca un câine De la care se pregătește să te muște de picior. Hamac! Hamac Hamac. te lași pe tine, tine să câștige azi lung long, de ce ha, mă mă să mă, mă, te mă te las să câștig? Hamă că mă. te lași Hamac te mi nu te prinde de gluma asta Ah. Hama că te las și pe tine. Hama că te ia în brațe, mă, Bogdane. Te ia în brațe? Te ia în brațe, practic, te lasă să stai în el, e un free hug. Înțelegi? Și slungul e tare, e deranjant. Plus că poți să te trezești cu nisip sub tine. Nu ți s-a întâmplat să fii pe șezlung prea aproape de mare, să adormi acolo, să crească mare, și să te trezești cu apă pe șezlung? Sau la picioare? Srubel. Oh, tu ca să-ți. Da, ai o problemă foarte gravă. Nu, tu ca să-ți montezi un, shiz... un uh, hamac de-asta, trebuie doi pomi. Mie nu -mi trebuie nimic. Mie îmi trebuie gravitație Ca să-mi pun șezlongul Eu pot să pun oriunde șezlongul ăsta Am văzut un loc frumos, mi-am așezat lungu și mă bucur de el La universitate unde zlei tu hamac la universitate? Întrebim, hai viteazu și <laughs> <așa> <laughs> de statui. Hai să vedem ce au de zis oamenii. 0372069699 069 699 E dintr-un uh, loc mistic astăzi. Challenge, hamacul sau șezlongul. Să sa castige șezlongul fără niciun fel de emoție. Te spun clar, toată lumea folosiște șezlongul la mare, toată lumea știe să aprecieze un șezlong bun. N-ai absolut nicio șansă. Te zic ca 7 de minute 0372 06 9, 6, 9, 9. Eu încerc să respir, să fiu calm Că mi-e extrem de tare astăzi Și chiar teaba asta că-ți place Ție și slongul este din altă planetă deci, Hamac cu bă, băiaturile Bine că ești tu, deci ai, are chestia asta Șurbelul, îi place lui să fie întotdeauna Diferit de el, când vede un om Care și-a pus pantalon pe el, uh! s-a doua zi că a văzut-o Nu diferit, se numește Măi... mai apropiat de natură Și de lume și de viață Băi, de apropi... ce... Eu sunt mai apropiat de natură În, în uh, șezlong Tu te ridici în pom, te depărtezi de natură Mamă, ești încredibil <laughs> Poți să crezi tu și cu civilizația ta Să te duci tu la plajă la Mamaia Să zică băieții a două te le șezlongul Asta vrei? Hamacul frate, e al tău Fetelor Fetelor, hai să lăsăm publicul Să încită această ceartă Că, sincer, atmosfera asta chiar mă Ia ta energie negativă, îmi face rău și la stomac Și la ten, la și ten la, vă da. rog, hai să nu ne mai certăm Că e, da, e vineri Gata da, ta, mă, bine, ok, da? hai deci, Bine, mă, hai, bine, bine, eu, mă, hai. bine, mă, hai Bine, mă, hai, hai. bine, bine, ok, bine Maria <laughs> neata. Da? Mariane, da. ajută-ne, te rog Dă-te jos din hamac și votează cu el îmi pare rău, mi-e frică să nu caz din ramă, prefer șezlongul. Bine! E 1-0 pentru șezlong. Ne vedem la mare pe șezlong, da? Bineînțeles! Bine, salut! Zi frumoasă! Mersi că ne-ai sunat! Uite, încercăm la Cristi, la Constanța. Uite, om cu opinie, om avizat. om care Ce ai, știu, mă? Cristi, e -a de place. Neața Cristi! Uh, hai, voi în camarea! Am apu. Hai cu Gala, hai noi știu, bine și Uite-o mă om cu opinie, vezi că ai zis, om care e la în viața lui, că a stat pe șos lung toată viața Că e. Mișto a lung. și vreau o mică schimbare, da. Sună tu exact, tot așa se zice. Vezi, deci l-a folosit în Om care știe. Menții, Cristi. Papa, papa, unul la unul, să salutărea acolo la mare. Hai să înclozească că s și noi repede. Hai. Încercăm mai departe. Uite, pe linia 6 se află George. Hai cu revenirea George Iazi. Hello from Bucharest, George here. Hello George. Hello, hello Păi, fii atent deci cum să Cum să empatizeze mai bine decât cu Bogdan Că na, suntem de seamă, Avem copii amândoi da, Suntem... Am suntem români, și hamac în România? <gânt> Dar nu ți-ai legă, n și tu copilul hamac frumos? Avem leagă, nu pentru... Păi unde hamac în România? Stă copilul hamac? Păi vezi, dacă nu ai copii, nu știi că nu din îl faci din, dres din două, faci din drept două drept dresuri legate unul cu celălalt. Da, dacă n-are Exact, Slopățica. Bravo! Mersi că ne-ai sunat. Bine, mai bine. 2 la 1. Papa, George. Uite, vreau să vorbim și cu Lenuș din București. Bună dimineața. Lenuș, dim nici o egalare azi lui Fogdan. Yes! câștiga. câștigă! Woo Perfect! Uh... Imaginează ce rubel un pic pentru o tipă super sexy, super bronzată, super costum, imagine idilică, să. Incearca să te dea jos din hamap, și împiedică -și un deget într-un. Deci, prin de la... tocurile în el. E, ce zici? <laughs> da, nu zici, da. Bine. Okay. Mulțumim, te băpam, lănuși. Papa, pa. Si pa, pa, pa, pa. pa, pa, pa, e ca să fie completă victoria pe asta, să nu mai deschidem subiectul asta niciodată. Șurubel. Vreau să mai luăm un telefon, nici nu știu cine e pe linia 7. Costel, nu? Neața Costel? Da, tu ești, ia zine Costel, tu cu ce faci? Uh, am întâi o întrebare pentru șurubel. Aua, asta a început, te-ai urcat în hamac stai Îți dai seama Da? Da Și ai căzut? Prima da, dată? am și căzut <răși> dar Votez cu tine Votez cu mine, nu? Nu, nu, Da, nu Băi, <răși> <votez. răși răși> <nu. răși răși> iartă mă, eu am căzut și din picioare Am căzut și <răși> de, pe, de pe bar Am căzut și din da. mai multe locuri da. Dar face da. parte din viață <răși> Da, ți-ar fi să adormi în hamac și să te întorci. <răși> Băi, adevărul e că eu cad și din pat Deci, din hamac cred că... Eu nu știu cum e, n-am Eu visez că alerg, de obicei Și e rău da, E dar rău da. Bine, merții, Costel Pa, pa, cu șezlong. Votăm cu Sheslongul, s-a notat Și iat pe victorie Doamne, ajută, să ajungem pe Sheslong cât mai repede Zvine o concediu al mare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 Discount Days în magazinele Flanco și pe flanco.ro Cu reduceri la mii de produse Combina frigorifică Arctic Clasa A+, cu volum 291 de litri Este acum 949,99 lei preț la schimb Sau 80 de lei pe lună În 12 rate fără dobândă Prin credit bere de finanț Simplu și rapid Arctic, pentru tine Doar până pe 11 iunie Flanco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 crazy right now. and mm -hmm. take it back, back. Welcome back. <inaudible> Radio. <introduction. inaudible> 16- la 21. This one's for you. Și rămânem în zona fotbalului, puțin pentru că FC Barcelona este primul club de fotbal din lume care are propriul smartphone. Băi, îmi pare rău și mă bucur pentru ei, bravo Dar și cei de la Real Madrid vreau să-și lansez un telefon Dar erau preocupați să câștige a 11 Champions League ce mă. Deci, ăsta a? un fan Real Madrid da. Nu este viața lui Isis și că scoate la bere Cristiano Ronaldo, mereu Nu, deci, ținând cont cum a coborât fotbalul românesc În ultima vreme, scurtă paranteză Am început să țin mai mult cu Real Madrid Decât cu echipe din România Nu știu de ce apoi la telefonul ăsta Oppo a anunțat oficial fece Barcelona Edition Pentru F1 Plus Deci te pare F1 cu fotbalul? Eu nu Măam, Ce te atragă și pe tine? Pe lângă, toți fanii. Pe lângă culoarea albastră, Oppo F1 Plus FC Barcelona Edition are logo-ul clubului pe spate din aur de 18 carate. Dar avem informații din interior, lucruri pe care lumea nu le știe. De exemplu, știți cum face ceasul acestui telefon Barcelona Edition? Nu. Tiki taka. <laughs> Tiki taka. <laughs> Deci, e bun asta Da, și plus că e primul telefon pe care îl poți folosi Pe post de minge, înțeleg Și cu el fotbal de, de fulgi. E bun, dar am înțeles că au făcut O interfață personalizată În culorile clubului Da, mă, și carcase de protecție cu semnături Printate cu laser, cu da. semnăturile starurilor Fece Barcelona suntem, e ceva să ai al lui Messi în laser pe telefon, nu? Fii drăguț. Ah, dar văd aici că sunt, ia uite, carcasa Messi, Soares, Neymar, Rachiti, cine e asta. A, Ah, păi vă zic eu, mă, un pic despre carcasa astea, că eu știu. Deci carcasa Neymar e tăiată așa ciudat, hmm? semistrâmp. Cum are el? Foarte dubios, Da. Dar gen toate carcasele mai mici, când merg la frizer, se duc cu o opoziție cu carcasa asta, urăște și zic vreau și eu să arăt ca mă, asta, Neymar. Eu nu știu cine și ar luat carcasa soare, sincer, că odată te mușcă de ureche, nu poți să pui telefonul acolo. Dimineața în mare fel. La Radio 21.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 I keep calling you my lover, and move on.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 But I know that I'll make it out of If I quit calling you my lover And move on You watch me bleed until I can't breathe Shake.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 sunt de 8 și 46 de minute, să vedem dacă sunt pregătiți concurenții noștri. Corina, salutare Corina. Bună dimineața. Ce faci? La muncă. E zi ești gata. Da. Bun, ne pregătim. Astăzi te lupți cu Ciprian. Salutare Ciprian. Bună dimineața. De unde ești Cipriane? Din garaj. Acasă sau la muncă. La muncă. Bun, perfect. Știi regulile, Corina Ciprian? Da, da. Da. Amândoi Mamă, e prima zi în care nu le mai repet <laughs> Perfect, atunci Panica o să înceapă cu domnul Ciprian Pentru că e un gentleman Astăzi nu-i așa? Nu numai azi <laughs> 3, 2, 1, start go, one, go! Ciprian, cuvântul frumos este adjectiv sau substantiv? Uh, adjectiv Corina, în ce țară se petrece acțiunea filmului Mulan Rouge? În Franța Ciprian, câți pitici avea cenușereasa? Zero, albă, ca să avea a, da. Ciprian, ce animal este personajul creat de Walt Disney numit Goofy? Un cățel. Corina, cine a sculptat domnișoara Pogani? să Cine a sculptat domnișoara Pogani? Corina, capitala Poloniei este? Corina, care este ultima echipă de Cuda care... N-a mai apucat. Aș juc la care a jucat George HG. asta era întrebarea, dar nu mai are sens acum. Știai oricum, întrebare? Nu. No. Nu, no, să vă Istanbul. Bun, asta înseamnă că astăzi, suta de euro merge la Ciprian! Yeah! Yeah! Bravo, Cipriane! Ca Dai, să mai întoarcem mai un pic la răspunsurile Corinei, Domnișoara Poganie este scuptată de Constantin Brâncuși. Da, Ok. Perfect. Cipriane, ce faci cu banii? Uh, plec la munte oh, Perfect, ia uite, înainte de weekend parcă. parcă la fix a venit Au picat bine, au picat bine tare Bine, să rămâi puțin acolo, da? Da, da Să-ți explicăm ce și cum s au o zi frumoasă, felicitări Și suta de euro vine din nou la Panica 21 luni Dacă ești atent la dimineața în mare fel Și prins momentul de înscriere Poți să pui mâna pe bănuți Știi că e bun la metro. Între 2 și 5 iunie ai piept de pui cum se cade, desosat, fără piele, la 14 lei și 99 de bani pe kilogram. Dorată regală proaspătă, calibru 600-800 de grame, origine grecia, la 39 de, lei și 99 de bani pe kilogram. Și caise la 5 lei și 49 de bani pe kilogram. Vino în magazin să descoperi și restul ofertelor. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazin. Accesul în magazinele metro se face pe baza legitimației de client.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 de lei la LED Smart TV Full HD Android Philips cu diagonală de 81 de cm și tastatură wireless cadou la numai 1099 de lei preț buy la schimb cu un televizor vechi. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse online și offline.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 sunt Alex și povestea mea cu BMW este despre prima întâlnire de business adevărată. E despre primul drum spre mare după o promovare. Este despre strângere de mână și priviri cu subînțeles. E despre putere, libertate, relaxare, pasiune. Povestea ta cu BMW seria 5 Business poate începe cu o ediție limitată. Autocomelcescu o susține cu 20% din preț. Autocomelcescu. Spaulululirii numărul 311. Locul unde Pasiunea întâlnește performanța 8.50 de minute pentru că tot vine Maroon 5 la București weekendul ăsta Și sunt foarte multe dintre prietenele noastre care vor să meargă la concert Ar trebui să ne uităm un pic peste un articol care se găsește pe site-ul CokeStream Despre istoria trupei Maroon 5, frate Adică, cum s-au pus bazele trupei Hai să știm câte ceva despre băieții ăștia Nu numai despre faptul că arată bine Adam Lovine, știi? Arată bine cântărețul Nu, ce muze au avut pentru anumite piese Că au ei niște detalii de-astea picante Cum și-au găsit inspirația Care a fost cea mai de succes piesa lor Sau faza de la începutul trupei Cel mai mare fel, da C -c -c că primul album s-a vândut, vândut în 5.000 de copii Și formația era se despartă Au fost dați afară de la casa de discuri da. sau au început cu stângul, dar totuși... Cu dreptul vor păși în România. Sunt niște chestii pe care probabil ar trebui să le știm înainte de concert. Găsiți istoria trupei Modern 5 pe site-ul 21.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 By my side get up right now la radio 121 i need you the key you the door wasn't open. Just admit it. See, I gave you the Just you to panic you to panic you to panic you to you Can't deny it Now I'm all alone And my joys turn them open Tell me Where are you now That I need ya Where are you now Where are you now Where are you now that I need ya Couldn't find you anywhere When you broke down I didn't leave ya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 Where are you now that I need you? I you, I need you, you, I need you, Where are you now that I need I need you, need you, I you the most. 8 de minute dimineața în mare fel la Radio 21 Am zis că pe WhatsApp la 073466600 Vă așteptăm să ne mai dați combinații drăguțe Cu care să ne închiem săptămâna Mai devreme ne-a scris cineva acolo Spune, băi, o combinație frumoasă ar fi uh, 40, Bărbat de 40 de ani plus lipsă chelie Și mi s-a părut foarte sincer și drăguț o combinația asta Dar poate mai e și altele, uite Cineva aici ne-a dat foc de tabără plus chitar Toamne, ce frumos! Uh, ne mai spune cineva Hamac plus cocktail Foarte frumos, foarte drăguț Ce alte combinații? Asta este întrebarea, uite Mami plus aduță egal happiness Ce frumos, ce drăguț Șurubel plus cafea egal love love A plecat pe coridor pe undeva Cred că își prepară cafea Cred că de fapt Șurubel nu are nevoie să bea cafea acum Că e, a avut el o problemă mai mult Și încă se reface și atunci Cred că bea lapte și pune puțină cafea Cred că e face invers treaba, dar nu mai contează Hamac plus excursie la munte da, acum dintr-o dată toți cu hamacul Adică am câștigat cu lungul puțin Mai devreme, mai serios uh, Trup de 56 de ani Cu sufle de 21 de ani ne scrie Florin. Foarte frumos. Hai cu combinații drăguțe. Pe WhatsApp 0734666000 Weekend plus distracție. Asta urmează pentru noi și fix plus știri la 21. Stație de distracție. 21. Buna plus dimineața Alexandra. Salutare. Ce Bocan. plus faci? Bine, bine. Ești pregătită cu plus știrile? Da, bine. plus, știrile. ascultăm. Bine, v-am regăsit ploaia la această oră în Moldova, care se află sub cod portocaliu de furtună până diseară. Averse izolate sunt și în Transilvania. Sub cod galben astăzi sunt Carpații Orientali și estul Transilvaniei. Oltenia, sud-vestul Munteniei și sudul Dobrogei scapă de precipitațiile abundente. Maximele se încadrează între 15 și 26 de grade. Sunt 19 grade. Acum în București vor fi 25. 5 la prânz de după-amiază vina versele. 21 de copii din localitatea Rotarii, județul Vaslui, au ajuns la spital cu toxi-infecție alimentară. La sărbarea organizată de 1 iunie, la școala din localitate, copiii au mâncat mici și prăjituri. Produsele servite de copii fuseseră cumpărate de la un supermarket din Bârlad, care face parte dintr-o rețea națională de magazine, a declarat învățătoarea care a organizat sărbarea. Direcția de Sănătate Publică Vaslui a declanșat o anchetă în acest caz. Continuăm știrile. Familia legendarului pugilist Muhammad Ali anunță că acesta este internat la spital din cauza unor probleme respiratorii. Fostul campion al greilor are 74 de ani. Numele spitalului nu a fost dezvăluit. În 1984, la trei ani după retragerea din box, Muhammad Ali a fost diagnosticat cu maladia Parkinson. Chimăm am subiectul, japonezii au creat un robot care nu obosește niciodată să curețe praful și scamele. La prima vedere, Moroco seamănă mai degrabă cu o bilă cu puf. Mopul inteligent se plimbă pe suprafețe drepte și curăță totul lună, inclusiv sub pat. Singura condiție este că atunci când îl pui la treabă să fie curat. Când și-a terminat treaba, se detașează partea din material textil și se spală. Apoi este gata de o nouă misiune. Moroco este disponibil în trei culori verde de portocaliu și roz la un preț de 80 de dolari. Și o ultimă informație, pe Arena Națională, România primește vizita Georgiei în ultima partidă de verificare înaintea campionatului european din Franța. Meciul va începe la ora 21. Înaintea fluierului de start, Federația de Fotbal îl va premia pe atacantul Adrian Mutu, care luna trecută și-a anunțat încheierea 20 de ani de carieră, timp în care a înscris 199 de goluri. Cel supranumit briliantul ar urma să se adreseze suporterilor. Peți și voi acolo, băieți, nu? Mergem la magicu, păi cum? Da. ce? Nu e? e ultima ocazie să vedem pe România jucând în România. Da, ai România, să în Franța, da. Gata, știrile. Te pupam, mulțumim frumos, da. Alexandra, 9 și 2 minute și imediat trebuie să fii pe fază, să pui mâna pe telefon rapid la 03720 să ne suni în cazul în care bicești ce piesă traduce astăzi, Ionuț, și evident poți câștiga un power bank. Dar nu Colo la bine va fi și la greu Te strânge noaptea în brațe gândor Cu spatele la iau, Ce are ea și nu am eu Desenează oare pe cer un curcubeu Când ploaia ți-a ajuns Și nu găsești răspuns ciudat, ai venit când ploaia te -a spune tu, nu e ciudat. Eu sunt pregătit, dar cred că tu nu ești pregătit Sunt pregătit! Ia Bună dimineața! Este 906 0372 069 699 Avem ascultătorul pe vers Ce este aia? Ei vă spun eu, sunați la numărul acesta de la menționat eu Spuneți ce melodie traduc eu aici în stilul meu inconfundabil și puteți câștiga un power bank, adică o baterie externă pentru telefonul Mo mobil celular. Mobil celular mulțumesc. Mo Pe un vapor aș vrea să dansez sub cerul mexican. Aș bea margarita sub șirul de lumini albastre, ascultând în miezul nopții melodiile lui mariachi. Ești cu mine, ești cu mine, ești cu mine, ești cu mine Aș bea margherita sub șirul de lumini albastre Ascultând în miezul nopții melodiile lui Mariachi Ești cu mine, ești cu mine Pe un vapor aș vrea să dansez sub cerul mexican Aș bea margherita sub șirul de lumini albastre Ascultând în miezul nopții melodiile lui Mariachi Ești cu mine? Zi mai! Ești cu mine? Sau nu? Mă, nu mai țipă. zi odată! Doamne, mi-a bubuit inima. Și Rubela a dormit eu. Ce -a... No. <laughs> Așa, hai să vedem cine ne-a premiul astăzi. Ascultătorul pe vers. Te-ai prins ce piesă? O melodie e? cu multe versuri și variate. 0372 069699 Un indiciu nu e Biugi Mafia cine e cu noi. Ești cu mine Am auzit nu cine e cu noi Marius? Da, da, bună dimineața Bună dimineața, ia-ți vedem Trimitem la Cluj powerbank-ul? Cred că da Ce piesă avem a... azi la ascultătorul pe VES? Are you with me? De la? Uh, Avicii yes. uh, Aproximativ Aproximativ Avicii, asta ar trebui să fie o trupă Are you with me, dar nu-i Avicii? Hai că-ți dau un indiciu Sunt, Sunt niște chestii pierdute Lost? Lost frequencies. A -a, ai fost acolo, pe zonă. Hai, ok, Marius. A fost Ionuț un, în godăitor că e vineri. Ai un power no, bank. Okay. Piesa despre care discutăm cu toți este piesa asta. I I cu mine? Cu mine. Marius, felicitări, bravo Te-ai descurcat frumos, te-ai prins la aia cu soarele mexican Că eu de acolo m-am Da, da, da, sunt tot acolo La Mexican bravo, sau Cer Mexican Mex Cer Mexican, Mexican Sky Bine, mai puțin pe fir acolo Ai câștigat un powerbank, gata cu problemele cu bateria de la telefon 9 și 10 minute, rămâi pe 21 ne -a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 Discount days în magazinele Flanco și pe flanco.ro cu reduceri la mii de produse. Laptopul Asus X540SA cu procesor Intel Celeron și memorie 4GB este acum 999,99 ,99 lei sau 84 de lei pe lună în 12 rate fără dobândă prin credit bere de finanță. Simplu și rapid. Doar până pe 11 iunie. Flanco.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 I've seen you all, there, keep watching. You got me thinking about this damn thing. Oh, I still care. And after all these years I've wasted, I could wait more. You said I'm crazy. And my soul. about the damn thing well, I still care 16 minute dimineața în mare fel la Radio 21 Că a fost acum uh, 1 iunie și a fost ziua copilului Că tot am avut ocazia asta și evident Mulți părinți au cumpărat uh, dulciuri copilor Trebuie să vă povestim Ce s-a întâmplat uh, Cu un ou de ciocolată Cu surprize Pentru că o mică i-a cumpărat băiețelului ei În vârstă de 5 ani un, uh, un ou de genul ăsta Și în loc de surpriză Când a desfăcut copilul ou respectiv a găsit un plic cu un praf alb oh. Oh, Pentru prafuri, pentru bunica? De ce să fi fost? Poate era laptele din ciocolată, dar era în formă de lapte praf Băi, nu era lapte praf, că au făcut ăștia studii pe el Ei. Nu era nici lapte praf, nici făină, nici nimic era Ce era? Metamfetamine Ei, ce-s astea? Droguri deci cum, mă, deci cumperi copilului un nou de ciocolată cu surpriză, deschide și găsește droguri S-a dus la maica sa ăla mic, după aia, că am aflat întreaga poveste Și zice, mami, am găsit seringa, garou și ăsta, ce fac cu, cum le asamblez? Cum asamblezi jucăria? Mă, dar maică-sa nu și-a dat seama? În momentul când iei ou cu ciocolată de la un străin de la colțul străzii și costă 60 de lei nu știu, nu-ți dai seama că e ceva da, dubios? dar de fapt ce se întâmplă? Producătorul a explicat de fapt care era jucăria. Deci se pare că toți cei care au mâncat din ouă la, au spus că au primit același dragon. <laughs> Și că i-a alergat prin bucătărie pe toți. Deci a era de fapt jucăria. Deci asta nu mai e o cu surprize, e o cu senzații. Let's go. I am de best music. Dinner in my bathtub then I go to sex clubs watching freaky people we'll getting on it doesn't make me nervous if Ce zici, Rubel? Schwarzenegger a atacat elefantul sau? Nu mă invet. Elefantul a atacat pe... Elefantul a pe Da, mă, a mers și Arnold cu într-un safari, prin Africa de sud, Și că încolo un elefant nebun, pa, cu trompa dă-i atace. Un elefant împit care nu a văzut Nu știa nici, că e Nu a văzut nici Terminator, nici Gemeni, nici domnul Dădaca. Bă, elefantule, tu chiar vrei să o iei pe coajă? A, a, început, să facă Pardon, a început să facă trompa elefantul. Îți dai seama udat. urât, să-l strivească să-l facă acolo Deci Marzenegger s-a panicat de tot Când a văzut aia cu elefantul Și a zis Ia-tu-da-ceapa Ia-tu-da-ceapa Foarte tare Băi, ce să zic Ce-a ales prost victima Adică ai, Dacă nu, n-au și filmele lor acolo N-au pare elefant Mi se pare mai maker ăsta Cum îl cheamă? Zlatan Ibrahimovic. Ești rubel cu Zlatan ah, știu, de L-au contactat băieții Din liga semiprofesionistă din Germania Și au zis că dacă semnează cu ei Îi dau și cheile orașului Deci aia este șmecheria <gă> supremă Nu să învingi unele elefant, Să te sune niște nemți din liga a doua Să zică ți dăm cheile orașului toți cetățenii se vor numi Zlatan Nu știu, au promis o flută de-astea uh, uh, O să avem vin cu berile locală, se vor numi da. Zlatan Brau Băi, deci uh, se numește Ross Weiss Oberhausen Formația, e semiprofesionistă Și au vrut să ia. Este ultimul club care a intrat în cursa Pentru semnătura lui Ibrahimovic Acum mă gândesc, dacă acum se numește Oberhausen Dacă vine Zlatan O nu o să-l numească Zlatina <laughs> <laughs> <laughs> Up with it girl, rock with it girl, show them it girl, with the bang bang, bongs with it, girl, dance with it girl, get with it girl, with the bang bang. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night, and, and I won't be long, gotta do my hair, put my makeup on. To the floor I may me your energy because me nah play no hide the thing you have made me feel, me, girl. Free 'cause anytime me whine and catch it, the selector, pull it up, it up repeat, girl. Up, up, me me nah touch a dollar in my pocket in this world ain't more than what no you were. I don't no matter you want more than diamond, more than gold. As long as I can who the beat, just take control. I don't.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 Radio 12.1 12, Nu atâsa mi nu de bună din nou. Nu pot să rătăs de Nu pot să Vor să-mi facă mie în ciudă, în Încerc să dorm, dar știu că nu pot. Fără să fie ea, să-mi spună noapte bună. nu nu pot să-l Nu n-am să Nu-l pot să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 sau de două ori pe săptămână și mă simt în siguranță. Transpi nu mai transpira deloc. Cât de important este viitorul copilului tău? Cumpără-i acum primului computer și oferai resurse nelimitate de cunoaștere pentru un viitor mai bun. Laptopul HP250G4 cu procesor Intel Celeron este disponibil acum la doar 899 de lei și 90 de bani în magazinele Altex și pe altex.ro. Viața sănătoasă, consumați zilnic minim 2 litri de apă. Know what time it is. Am revenit pregătiți cu cele mai tari hituri Radio 21 Fala coração eu quero ter na abra mão desse nosso amor sensual diz que pode ser a salvação alava o seu coração eu quero ter na abra mão desse nosso amor sensual. diz que pode ser One more time, push me over the edge Or you feel better, better, better, better, better. just from my mind My lips are on the stage, with breathless My body's driving people in your hands I'm not looking for a shy guy, oh baby, shy guy, oh baby Falava o seu coração Yo quiero tenau, abra mão Decino su amor sensual Diz que pode ser a salvação Falava eu quero ter não abra mal. Desse nosso amor sensual. Diz que podes Salava o seu coração. Eu quero ter não abra mão. Desse nosso amor sensual. Diz que pode ser. 36 de minute, chiar 37. Băi băieți, de data asta am numerit 9. 37. Nu pot să cred! Ura! Nu pot să cred! Avem nevoie de ajutorul unui ascultător. 0372 069 699 Pentru Ves... că este vineri, da. dacă îmi dai voie, Bogdan, este ziua aia lejeră, aia care zice weekend. Astăzi o să ne jucăm. Cenca pentru un borcan, Mamă, de când ne-am mai jucat jocul. A, cam trecut ceva timp. Nu? Ma. E foarte simplu. Dacă ai jucat vreodată Cenca pentru o valiză, e cam același lucru, doar că noi avem un borcan, nu avem valiză. Cam aia e. 0372-069699, direct cu noi, te joci cu Ionuț și cu șurubel, eu stau și arbitrez. Vei da să conduci astăzi? Vreau doar să conduc astăzi, da? Sau vreți să luăm doi, ascultători? 2 mm, doi. Noi ascultător doi, mai Hai să luăm noi? doi norocoși. Noi hai doi oameni ca să ne să se pe noi doi. Îți dai seamă eu nu că putem să ieșim noi doi din joc. Și deci, să de la ascultători. Eu oricum sunt varză la jocul ăsta și eu. Funcționează foarte Eu am ascund mereu după chestia asta că trebuie <laughs> să arbitrez Dar de fapt cred că e și rapid de tot Trebuie să bă, procedăm exact ca la cap pentru valiză Cineva spune A și zice alfabetul în gând cineva spune stop Avem o literă, cu literea bagi obiecte în borcan Până când te blochezi ieși din joc Vorbim și vedem care de... mai tare. Scuză-mă, vorbim de un borcan de murături Mediu, așa, nu din ăla se-ți ajungă toată Tot Iarnă. anul, dar Borcan de 5 litri, cum să a zice Cam așa, da. Georgiana, bună dimineața Bună Ești pregătită? Sigur Unde ești? La, acasă? La muncă? La școală? Unde ești? La muncă ah, da, M a zis-o, s-a simțit în glasul tău Hai ah. mai e puțin și trece și ziua de azi, da? Da Bine, stai puțin acolo, concentrată, pregătită O să luăm și pe Marius Neața? Bună dimineața Marius, ești pregătit? Uh, da Mamă, Marius, după voce, cred că o să ne bată tot de tot Bine, stai acolo, Marius, și tu tot da. la mâncă, nu? Uh, da într-o pauză. ce muncește lumea da. Bun, ați înțeles ce jucăm și cum jucăm, da? Da Nu mai intrăm în detalii, vreau să spun alfabetul în gând Georgiana și Marius să-i spună stop, da? Da Hai, okay. Georgiana, dă-i drumul A. Ah. Stop mă. E, mă, m hai. M ce ce încabe într-un borcan cu litera M Ordinea este Georgiana, Marius și Robel Ionuț Ca să știți Deci începem cu Georgiana Da. 1, 2, 3 și Georgiana Mască Marius Măr Și Rubel Hai mă, bagă ceva Nu? Muscă, nu există mămăduță? Nu e o, gân o gânganie? Bine, ok, muscă <laughs> Păi bune, muscă Bine, Ionuț Mic Perfect, Georgiana Măluscă Bun, Marius Mama League Ai, șurubel. Un medicament Merge, Ionuț macro, un macro. Macro. Georgiana Marionetă. Merge, Marius Mutli. Musli <laughs> Ai, Șrubel. Melc Ionuț -o, Miriapod Georgiana Microchip Mamă, Marius Mormoloc Așa Musaka! Musaca <laughs> bun, bun. Ionuț Memorie Așa Georgiana Ram Marmelada Da, Marius Miez Miez Miez, miez, miez, miez, miez, da miez nu Merge și miezul Mustață Ionut mentă. Bă, dar ce să Hai, Georgiana Hai, Georgiana Mapă Mapă A, Merge, hai, unde ești Marius Mielc S-a zis Hai Span. Oh, oh, mușuroi. Mușuroi, merge, hai, șurubel Bravo, uh, milk. Nu, milk. Nu merge, milk. Ce milk? <rășa> <rășa> eu milk. Mi-am setat pe engleză. Uh, uh, uh, Mărci. Mărci germane. Bravo. Merci. este o Mandarina. Georgiana. O machetă, ziceva mică. Machetă. Marius. Mărgea. Miocard. E da, da, da. Nu este. Inferișul e... inimii, hai de terminat. La el, Miocardu? Da. Meduza s-a zis? -ă, stai, eu nu. Nu no. s-a zis, e bună, meduza, Georgiana. Mai știu. Nu, nici nu știu. Tic-tac, tic-tac, Georgiana. Mașina de-aia mică. La <laughs> ce? La ce poți zbura? Mașina de-aia da, care e în capsă de-aia pe mașinuță. Deci, da. mașinuță, hai, Marius. Metru. de coritorie Un metru. Bun. bravo, Un o mătură, ce mătură, ce te să fie Nica. mare Măturică, mătură, n-ai văzut mătură de-aia nimică de praf? Cu ce -ți... Pentru, pentru mini vrăjitoare Cu ce-ți mătură în mașină? Uh, Ionut? Mentol? S-a zis mentă, dar mentol nu <laughs> Mentol? Mentol e mentă procesată Bine, Georgiana, hai că nu mai închem niciodată Morco Morco, uh, Marius. Mentosan Asta vreau să zici, eu nu cred cum sunt astea, mogonele Nu, era cu G Mogonele Nu știu, yes, yes Eu șurubel, Ionuț Mogâldeață Cum să băgi un mogâldeață, hai de de că este scoși pe tine? Mantalon, nu știu Afară Ionuț, Georgiana Georgiana și Marius Georgiana Mobilă, ceva mic Mobila? Nu, nu poți să bagi mobila, Georgiana. Nu mai stiu. Nu mai stiu. <gânt> Și prin abandon consecutiv, câștigă Marius astăzi. Bravo, Marius. Și culmea este singurul concurent care are nume litera M. Și la început. Marius. <gânt> a, vrut să, a vrut să zic, Marius, cu cuvânt, Marius de la. Marius când era mic. <gânt> Marius când eram. Bravo, Marius. Ești tare, domnule. Rămâi puțin pe fir. Okay, să nu închizi, rămâneți acolo amândoi. De altfel, Georgiana și Marius, să vă dăm un mic premiu de la Radio 21 că v-ați jucat cu noi 9 și 42 de minute. <laughs> Mamă ce intens a fost. Simt weekendul cum vine după noi și simt și piesa asta foarte tare de la R-City Ne auzim după, Neața? Mr. International Lovers Rock Make sure that the love Ronan, the clock I give you everything you want but all you talk about is everything I don't yeah, why you always talking slick It's like I can't do nothing without getting lit yeah, until I throw you on the bed put it down pull your head kiss your neck yeah, you love messing with my head sometimes i think that you're not even upset one day me no even talking to your next day watch me call you one minute you <laughs> Get me, then the next you want me put it on you I love Make dump to me, baby. I make you happy in the bed, but girl, it's so much better anytime I get you mad. Yeah. Why you so weak and in bed? Attitude makes me wanna bend you over my legs Yeah, screaming yelling their own down sometimes you love me sometimes you coming from my head yeah, we are weird the whole tone fighting like teenagers all over again yeah, let me scream and screaming then i'm that i'm gonna leave i'm out then we get back to it again and Make it up to me, baby. I'll make it up to you, baby. To me, baby. Este 9.46 de minute vreau... și Dacă te uiți cu atenție o să vezi weekendul. Lasă-mă, vreau să depun contestație Păi? La, uite că mi-a sărit și capacul de la Pix Bata. A ne-am ne jucat ce în cap pentru un volcan. Și primul meu cuvânt a fost mămăruță Și m a depunctat și a zis că nu că mai zic ceva, și de fama marata, si în Dex online înseamnă buburuză Stai că m-am după capa. da In... online? Mi-am online. In Dex online înseamnă buburuză și toată lumea știe asta, și au fost oameni care au dat SMS la 170 și au zis, de ce l-ați de puncta pe șurubel? Ieri trebuia să câștige această rundă de cenca pentru un borcat Gata. Înțelegi de ce nu prea jucăm chestii de asta cu tine? De ce? Lei prea în serios. Nu. Eu trebuia să câștigi pachetul cu trico și cană, Radio la 20. E, gol, tău nu Într-un borcan <laughs> Firubel, Băi, gata, gata down boy, scuze-ne Eu n-am cum că mă măruța eu o Să-mi fi rușit Apropo de prezentatori care fac frumos în direct Aseară, trebuie să vă povestesc asta Hai, dați voi Am văzut o dezbatere electorală înainte să mă culc Păi realitatea, la Rares la Bogdan Și la un moment dat, vorbeau ăia unii peste alții toți Și Rares Bogdan zice Vă rog frumos, domnilor Vă rog frumos am trecut un calup de publicitate Din cauza dumneavoastră Am pierdut publicitate Știți ce? Ia stați un pic Deci, nouă televiziunilor ne sunt băgate Pe gât de zbaterile astea electorale Noi nu ne face plăcere să le facem, înțelegeți? Și pentru că vorbiți unii peste alții Noi am pierdut publicitatea Ceea ce înseamnă bani mai puțin la lumină Deci, ca să se facă lumină și ca să putem Să facem alegerile astea, o să luăm publicitatea acum Și, sincer să fiu Abia aștept să se termine alegerile astea Ca să mai facem și noi emisiuni voi de ce era atât de revoltat A fost atât de, a fost fanii de tot momentul ăsta Și mai era fanii un candidat, nu știu cum îl cheamă pe dânsul, Care se tot băga lângă un alt candidat care Ca să fie și el filmat Făcea, mă mai bag și aici în cameră Ca să apar mai mult la televizor Era atât de amuzat Dezbaterile la noi sunt comedii, efectiv Deci ar trebui să te uiți la o dezbatere Fix ca la o, o comedie cu popcorn în mână Te uiți la candidat cum să Dar ceart. e genul ăla de comedie care în sine E de fapt o mare dramă Ai dreptate Cert este că duminică lumea își alege edilii, în București avem alegeri locale, am văzut niște sondaje, niște rezultate ale unor sondaje și sunt cumva uimit, de exemplu, că în sectorul 2 înțeleg că este balanța incredibil de echilibrată. Deci sunt patru candidați mari și lați care au undeva la 24%, 24,5%, ceea ce este incredibil. Noi, nice, dar știi ce vreau să știu? Asta și în sectoare în care e dramatic pentru cineva anume. Dacă românii merg la vot, frate. Noi, noi puști ani cât avem? 20 și ceva, da? Noi mergem la vot. De cum să nume? Eu merg la, la Eu loc. merg. Beatrice. Aș vrea să aflu putezi? părerea lui Beatrice, da. Ia spune-ne, Beatrice, vot? Locale. locale. Ce planuri no, ai de weekend? Merg la vot. Mergi la vot? Mereu am fost. Nu? Da. Uite. Și apoi și... mă duc la concert. <laughs> păi era în drum, mă. e secția de votare în drum. Eu merg la vot, Ceapă, merg la școala 202 care e în spatele blocului la mine acolo. Și eu merg la vot, normal că am, De fiecare dată am votat de fiecare dată Și o să votez, chiar dacă na Nu sunt opțiuni, nu sunt, domne, du-te și exerciță dreptul. dreptul da? Corect, și eu o să mă duc la vot Nu mai știu exact la ce școală, că m-am mutat de trei ori deci contează A, da, adresa chiar. din buletin, nu? Ca să... Da. Am fost întotdeauna, dar nu mai țin minte exact. Bogdan multe. nu mai aparține de nicio școală. De dar... câte de școală are lui Dar poate, lui. poate cu ocazia asta, cu alegerile astea, încercăm și noi să schimbăm un pic. Nu de altă dar am avut niște probleme cu idilii. Asta zic. Adică s-au întâmplat atâtea scandaluri și atâtea demisii, cel puțin anul trecut... Încât am putea să alegem mai cu grijă, știi? Asta e tot ce zic Uite, pot să vă recomand, dacă nu, dacă sunteți indeciși să mergeți la vot Este un filmuleț pe internet, se numește Scuze, nu merg la vot Da? În marca zice... 10 lucruri Marca 10 lucruri, îmi fac niște autoreclamă Și sunt niște băieți acolo care dau diverse scuze absurde Pentru a nu merge la vot Nu merg, dom'le, că e cabina prea mică Și că la o chiar nu-i normal Dom'le, ne aia dom cu de vot <laughs> Da? <laughs> bun. Da, hai, fugiți la vot. Noi fugim în weekend, e 9.50 Reme, după fix cu hiturile, vin și știrile cu Alexandra Gavrilă la fix. Noi v-am pupat. Ne auzim luni dimineață. Pa pa.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 Radio, Radio 121 Radio Masterpiece, to waste time on the masterpiece. Uh, you should be rolling with me. You should be rolling with me. Uh, you're a real-life fantasy. You're a real-life fantasy. Uh, but you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling out the mirror. Sweet treat, baby. Oh, let's lose our minds again. A fantasy, It's a real life fantasy. But you moving so carefully. Let's start living dangerously. Oh, oh, oh, me, baby? I'm love sweet drink, baby. Oh, Let's lose our minds and go crazy, crazy. E pe bune! Radio 21 Las-o, las-o să-mi Ți-am zis în mod repetat Ca de obicei n-ai ascultat Acum ați la ușa mea beat, disperat Ce zici că te-a ruinat? Serios, cât ești de prost, dacă ta au arabesc, n-are rost Tot ce minciună, stii pe de rost, că fată bună, a fost e patru dimineața, intră în casă, lasă circo Nu mai strica că trezești toată stradă, scara ți a duc o pernă, ai loc pe canapea Și vorbim mâine despre scumpa ta iubită Că trebuie să înțelegi cât poate fi de nenorocită O știi de atâta timp, hai să măcar dată când ți-am făcut rău Dar de data asta, cred că iubirea e doar în capul tău și m-ai întrebat dacă ea a schimbat Că te cunosc de când eram copii Sincer, ești cineva în fiecare zi Las-o, las-o să zboare Că așa sunt ele călătoare Las-o, las-o să zboare Sună telefonul ea, nu răspundea Rapin se îmbrăca și se machia Se aranja, unde... Cresc că pleca A, da, la prietena ei Doarme la ea, o cunoști, ok? Ești ori, suri, sau ce mai vrei? Că vorbesc faptele locuiei Venibil Când tu ziceai că la voi e imposibil Dar dacă te mă inoienți ajut chiar impisibil Incredibil tu care credeai că mama copiilor tăi nu vedeai Că ești terminat și tot o iubeai dar când îți ziceam, nu mă credeai Încerc să te ajut ca pe fratele meu Dar tu acum ești altul Unde ți ca capul mă cu cine rupe pe par. În timp ce vorbim, noi știu că doare Sticla, noi o rezolvare Dar dacă pleacă de tot, poate-ți face o favoare Așa că las-o las să zboare Că așa sunt ele Însă cărătoare Ca o pasăre călătoare, tu la sor să zboare, într-un zi oricum dispare, ci ti-a totul, totul la plecare. De Unii placă alții vin, nața bună tuturor! Este ora 10 la Radio 21. Reme. sunt eu, rămânem împreună. Deocamdată ascultăm știri aduse de Alexandra Gavrilă. Nața bună, remețan, nața bună tuturor! În Moldova și Transilvania plouă la această oră izolat și în Maramureș. Județele din Moldova se află sub cod portocaliu de furtună până disară. Sub cod galben sunt Carpații Orientali și estul Transilvaniei. Oltenia, sud-vestul munteniei și sudul Dobrogei scapă de precipitațiile bună. Maximele se vor încadra între 15 și 26 de grade, sunt 20 de grade. Acum în București vor fi 25 la prânz, de după amiază, vin în capitală. Ploile au făcut pagube, șase localități din județul Vaslui sunt afectate de inundații, iar mai multe drumuri comunale și județene sunt impracticabile. În un bărbat a murit, iar mii de case au rămas fără curent. De asemenea, circulația feroviară a fost întreruptă pe magistrala București-Suceava, după ce calea ferată a fost colmatată. Și în județul Neamț, două școli au fost închise din cauza inundațiilor. Continuăm știrile. Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raeda Rafat, a ajuns în această dimineață la locul în care s-a prăbușit elicopterul Smurd Iași în Republica Moldova. Aparatul de zbor a căzut ieri la aproximativ 100 de metri de o pădure aproape de granița cu România. La bord erau pilotul, copilotul, o doctoriță și un asistent medical de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Între timp, trupurile lor sunt pregătite să fie transportate în România după ce noaptea trecută au fost făcute autopsiile la Chișinău. Azi e doliu național în Republica Moldova. Mergem mai departe. Legea Dării în Plata a ieftinit apartamentele la nivel național. Pe primul loc unde s-a produs această schimbare se află Brașovul. În schimb, la București și Cluj, efectele întârzie. Legea Dării în plată le permite împrumutaților să predea locuința băncii pentru a stinge astfel datoria. Schimbăm subiectul. China se alătură țărilor în care șoferițele au locuri de parcare speciale. Spațiile sunt delimitate cu linii roz, fiind mult mai late decât cele obișnuite. Femeile astfel ar avea nevoie de mai mult loc pentru a parca o mașină. Locuri pentru șoferițe se regăsesc în Austria, Al Elveția sau Germania. Unii bărbați se consideră discriminați. Totuși, spațiile pot fi folosite de oricine, întrucât nu au statutul celor pentru persoane cu dizabilități. Și ultima informație din sport, acum clasamentul Federației Internaționale de Fotbal a dat ieri publicității, arată că Naționala a coborât până pe poziția 22 -a. Franța, prima adversară a României din grupe, a urcat pe locul 17, în timp ce Elveția a coborât pe 15. În fine, Albania a reușit un salt de 3 locuri până pe 42. 10 și 3 minute sunteți în stație de distracție, ascultați Radio 21. Și desigur, superhituri hot! Eu că-ți place la nebunie piesa asta Avem Send My Love to Your New Lover De la Adele Sosește și Ina cu rendezvous, oh, rendezvous. Next is RLR So never forget, oh, never forget you Și chiar acum Justin Bieber Love Yourself Bună dimineața!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 And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. But when you told me that you hated my friends, the only problem...